Dit is waarschijn na 37, hier in Suid-Afrika, Suid-Afrikaanse tytof, dan CAT Central African Time. En jy is ingeskakeld by Net Radio SA, so is by die rechte plek, maar weggaan nie. Jy is by Net Radio SA, ons webwerf www.netradiosa.co.za Redo kom ek vir jou hierdie inlichting gee, is omdat ek so verkies en bly wees, en dien jy bykie op ons webwerf rond bly, so dat jy vertrouwd kan wees met die informatie wat daar is, iemand jy dalk vraag, maar ook maar net vir jou eie informatie, want daar is al die programme wat uitgesaai word, die omroepers, hulle name, denk daar so bykie geschiedenis of iets, rondom elke persoon maar dan ook die tye van uitsending en dan die archief so dat die mens kan gaan luister na enige van die programme wat al alreeds uitgezaai is wat ek gewoonlik doen, dv is om net zodra klaar uitgezaai het dan plaas ek die program in die archief het vats op die tyd wat omtrend so 30 minute om dit dier al daar die processe en stappen goed te gaan. Maar dan is dit tot jou beskikking en dan kan jy dit aflaai of daarna luister. Mens kan ook die informatie aan die mense met wie jy in contact is. Kan jy aan hulle die www.netradiosa.co.za gee, so hulle ook kan luister enerzijds, anderzijds, dan ook die informatie en kyk op die webwerf. Ons wil graag al die mense op die aarde bereik. Ek weet, dis nou een droom, dit is maar dit is amper maar soos Jozef, hy het ook een droom gehad en door baie moeilik hierdie in en teestand en drama het daar die droom een werkelijkheid geword. My droom is om minstens 2 biljoen mense op die aarde met Godse woord te bereik, omdat dit prakties moendlik is. Theoreties en prakties is dit moendlik, omdat minstens 2 biljoen mense in besit is van slimfone. Ek praat nou nie ees van gewone cellfone en van tablette, en van skootrekenaars, en ander rekenaars, waarmee jy een kan luister neem. Dink maar somme net in termen van hierdie een statistiek, en dit motiveer my, motiveer my verskrikkelijk baie om te weet, dat daar baie mense, baie, baie, baie, baie mense op die aarde, miljoene, miljoene, miljoene mense glat niks weet van Jezus nie, hulle weet nie van sy bestaan nie. Hulle weet niks van Godse raadsplan nie. Hulle weet niks van die verdoemenis nie. Dat as o mens jy oog hier op die aarde nou sluit en jy die tydelike met die eeuwe verwissel, dan is jy in jou bestemming waar jy moet wees, en dit is vir sommige mense een verskrikkelijke groot skok, want daar sterf 107 mense per minuut hier op die aarde. En 70% van daar die 107, waar dan nog meer dan 70 is, per minuut, maak mense hulle oon die verdoepenis oop. Nou, denk nou nie daaraan. Sê nou maar, dit moet een van jou geliefdes wees. Hoe sal dit jou nou raak? Om dit nou te denk. En ans die feit van die saak is, jy kan nie die persoon daar uitbid nie. Jy kan niks doen nie. Dit is verewig dan voorbij. En daarom probeer ons, ons uiterste bes om met hierdie radiogolwe dwars oor die wereld elke mens te bereik, want dit is moendlik. Ek weet ons sit met uitdaging, soos byvoorbeeld tydsoones, as ek nou uitsaai, is het net mense hier van Zuid-Afrika op, en as jy opkyk in die wereldkaart, tot sy daar in Rusland, kan nie mense ons luister, tyk van hulle as soeie uur of twee voor ons, tyk van hulle uur of twee na ons, maar dit bly nog altyd prakties moendelik, maar dan is daar ander mense wat paie, baie ver uit die tyd so in val, maar hulle kan nog altyd luister na dit wat in die archief is. So goed het ook al sy, ons kan ons mense bereik, maar as ek en jy hulle nie nooi nie, as ons nie vir hulle die informatie gee nie, dan gaan hulle dit nie weet nie. So ek sê wat my net weef vir jou, jy luister na Net Radio SA, jy luister na Dr. Tini Eilers, ek saai uit hiervan uit Airene, Pretoria, in Suid-Afrika. Program sy naam is Oordenking, want ons oordink Godse woord. Ander woord vir oordink is om te bepeins of nog een woord om te mediteer oor die woord. En dit is een opdracht van die Heere, dat ons sy woord dag en nacht sal bepeins. Dag en nacht, sy woord bepeins. Want God werkt dier sy woord, hy is wakker oor sy woord. Dit het hy vir Jeremia gewys. Hy vir Jeremia gevraad, Jeremia wat sien jy het? Hy sê, ek sien so een mandeltak met blom. Sê, jy het recht sien, Ek is wakker oor my woord. Ek is wakker oor my woord. Ek kan nou dieper daarop ingegaan het oor die amandelboom, maar ek wil het nie nou doen nie, ek wil nie weghaard nou van die gedachte richting nie. Ons wil bykie met jou gesels en met jou praat oor God wat in ons werk en hoe God in ons werk en of een mens daar die werk van hom kan teestaan, en is dit mootlik dat God ons perfect weer kan herskip, so ons gees en sied en lichaam onberispelik kan wees, is dit mootlik, al die goed, is dit mootlik, en wat is die uitdagings daaraan aan verbonden? Nou, omdat ons wereldwijd uitsaai, en alle mense, ons kan hoor, no, goed ek gewoon ek in een paar verskillende tale, begin altyd met Tyrasse taal is Rafutja, uh, net om hallo te sê, of priveerd, ons kan ook in die Arabische taal sê, salaam Aleikum, en in die Duitse taal Guten Abend, Hebrau, Shalom, Grieks, Kalimera, en hallo, hi, hi, baie mense wat dit kan verstaan, En goeie naand, as jy vanavond hier in Suid-Afrika luister of in die buitenland en jy ken die Afrikaanse taal en good evening. Maar in die Arabische taal kan een mens boon behalwe die salam alikum, kan een mens, mens ook groet in sy merg gebaan of jy kan sê alaan wa salaan van wat er bepaalde streeks het moest taal is, maar streeks gebonde streekstalik, dialecte in so meer so is dit maar ook met die Arabische taal nou ek wens ek het meer tyd gehad om een bykie meer aandacht te geede aan op die oomlik is ek net verskrikkelijk bezig met allerhande Ander goed wat al my tyd opuis op die oomlik ek moes verochend by ontbuit gewees het van die kerk die kerkelike streek en ek kon nie daar kom nie, ek uitgemis as ek daar die woord kan gebruik Maar hoe dit ook al sy ons doen met ons hand vind om te doen Die Heere is om beheer, hy help ons En ek sal aan die ook goeie kies aan jou verduidelik As ek nou sê goeie kies, dan is dit Maar net in liefde dat ek daar die woord gebruik En nie neerhalend nie Die werk wat God in ons doen is kostbare en wonderlijke dinge Maar mens moet het verstaan enerzijds, anderzijds moet je gewillig wees Want een mens kan staan Ek wil begin hier met besalm 1, die voorleesing het besalm 1, net om ons in die rechte stemming te kry, ik geloof ons is in die rechte stemming, geloof jy is ontspannen rustig en dat jy graag sal wil luister. Dit gaan goed met die mens, wat nie die raad van goddeloos is volg neemt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 hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak so is die goddelooses nie hylle is soos kaf wat dier die wind uit mekaar gewaai word daarom sal die goddelooses hylle nie kan handhaaf wanneer die here oor hylle oordeel nie en sondags nie in plek hee En die vergadering van die rechtverdigers nie Waarlik, die Heere lei die rechtverdigers op hulle pad Ja, hy luister na Dr. Tini Eilis wat uitsaai vanaf Ayrinia, Pretoria, Suid-Afrika ons bezig met die program Oordenking Die vraag wat hier binnen in my self nou rondbeweeg wat ek graag met jou wil deel is die vraag of God ons nie allemaal hier op die aarde soos klei kan vat en ons weer hervorm en herstel en herskip en restaureer dat ons allemaal wees soos wat die eerste Adam gewees het perfect kan wees in alle opzichte en ons amper in een sekere sin in die paradies weer bevind neem. God is ons almachtig, hy is al en hy het ons gemaakt. Nou hoekom zou dit dan nou wees dat sommige mense held toe gaan en ter duisende van hulle in elk geval tegen een tempo van omtrent een 70 mense per minuut wat in die poorte en door die poorte van die verdoemenis in hart loop. Hoekom keer god dit nie alles door ons allemaal net te herstel en maak ons vlekkeloos en maak ons perfect. Kom, ek lees jou gedeelte. Jou gedagte is te luie wat ek kan een klomp goed sê, maar mens moet luister na Godse woord. Matthäus hoofstuk 16 lees ek vir jou vanaf vers 13 en toe Jezus in die streke van Caesarea, Filippi kom, vraag hy sy disciples en sê, wie sê die mense dat ek die sien van die mense is? En hy antwoord, sommige sê, jy is Johannes die doper, en dat sê Ilea, ander Jeremia, een of ander van die profete, en hy sê vir julle, maar wat sê julle, wie sê ek? Simon Petrus antwoord en sê, vir hom ees die Christus, die sien van die levende God, antwoord Jezus en sê vir hom salig is jy Simon Bar-Jona uh, kom ook verduid ek net vannig vir jou die bar net terwyl ek dit nou lees Bar-Jona beteken sien van Jona, Bar beteken sien, dit is die Arameese vorm van Ben het mens daar sal ook kon gestaan het Simon Ben-Jona maar dit is nou Aramees, omdat Jezus Aramees gepraat het, dit is maar net die dialek, bepaalde dialek, so het ons nou, nou van die Arabische taal gepraat het. Salig is jy, Simon Barjona, want vlees en bloed het dit nie aan jou openbaar nie, maar my vader wat in die jimmel is, kyk net vannig wat het Jezus hier gedoen. Hy vraag vir sy disciples, wat sê die mense daar buitenkant? Hier buitenkant, ons kring nou. Mense daar buitenkant, wat sê jy van my, wat hoor jy, wat sê die mense, van my, gesê hulle vir sommige het gesê, jy is Johannes die dooper, wat nou uit die doodheid opgestaan het, nee, want jy weet, Johannes die doper om ons onthoof was, en ander het gesê, hy is Ilea, Ilea, wat lewe het nog opgevaard in die hemel toe, denk hy is nou Ilea, en ander het weer gesê, is Jeremia, die profeet Jeremia, om een of ander rede, Of, een van die profete. En die glo daarmee, op, opstanding in die dode, nee. Maar al hierdie goed wat hier genoem is, is alles net theorie. Net soos baie mense het, allerhande theorie oor God, en oor die zaligheid, en oor die doop, en oor die dooping met die heilige gees, en, oor die eeuwige oordeel en so meer en so meer en daar is baie, baie bitter, baie theorie en dogmatische stellings van verskillende kerke dwars oor die ganse wereld wat almal van mekaar verskil net soos wat jy sien hoed, hierdie verskil hierdie theorie, een theorie het gegaan oor Johannes die Doper die Johannes die Doper theorie, die ander is die Iliya Theorie, die ander was die Jeremia Theorie en die ander was die profete Theorie Toe sê, vraag Jezus, nou wat sê jylle Dit is nou die mense Daar buitenkant, maar wat sê jylle van my En Petrus het nou gesê, jy is Die Seen van God Jy is die Christus, jy is die Messias Toe sê Jezus Jy salig, salig is Jy Simon Barjona Want vlees en bloed het dit nie aan jou openbaar nie, dit kom nie van mense af nie. Al die theorieën wat jy nou net hier genoem het, dit is van mense afgekom, maar Mopsimon, dit wat jy nou gesê het, kom nie van mense af nie. Want vlees en bloed het dit nie aan jou openbaar nie, maar my vader wat in die jemmele is, kan jy sê hoe God kan werk? Hy kan soms so direct een inspraak maak in een mense leven. Ek het dit al baie keer gesien. Soms dan wonder ek oor iets, dan gee die Heere soms oombliklik vir jou die antwoord. Ek gee vir jou soms die skrif ook. Ek sien soms die skrif, onthou dit soms, dit is alles hier by jou. En ek sê vir jou, Jy is Petrus en op hierdie rot sal ek my gemeente bou en die poorte van die dode reik sal dit nie oorweldig nie. Wat is hierdie rots? Dit die rots van geopenbaarde kennis. Dit staan rotsvast. Dit is nie soos hierdie ander kennis wat hier feest om bloed oorgedraas nie. Alles ‘ is klomp theorie wat verkeerd is. En of sal die sleetels van die koninkryk van die jemel agee En wat jy ook op die aarde mag bind sal in die hemel gebonde wees En wat jy ook al op die aarde mag ontbind sal in die hemel ontbonde wees En nou moet ek luister, omdou nou wat het hier plaasgevond Hier moet Petrus, hou die focus hier op hom Hy het die rechte antwoord hier gegee En Jezus sê, jy salig, want dit kom hier van mense af nie Dit kom van my vader, hy het het sommer direct so aan jou openbaar Daarop het sy disciples bevel gegee dat hulle vir niemand moes sê, dat hy die Christus is nie. Van toe af het Jezus begin, om sy disciples te toon, dat hy na Jerusalem moes gaan, en veel van die ouderlinge, en die oopepriesters, en die skrifgeleerdes moes lei, en gedood, en op die derde dag weer opgewek word. Jezus verduidelik vir hulle, dis die pad van zaligheid, dis hoe hy die verlossing van die mens gaan bewerkstellig, hy is op pad Jerusalem toe hy gaan gevangen geneem word hy gaan gemartel word hy gaan hy gaan sterwe maar hy gaan weer opstaan en nou kyk nou wat, wat doen Petrus nou kyk nou net, hierdie Petrus wat nou net hier die rechte antwoord gegeet wat Jesus gesê, dit is recht, jy salig want dit is die my vader openbaar Kijk wat doen Petrus toe Jezus nou praat van sy, van sy leiding en sy stervenopstanding. Toen neem Petrus om op sy, hy vat hom toe so aan sy arm en hy vat hom een kant toe en neem hom op sy. En hy begin hom bestraf. Dis Petrus, een doodgewone mens wat vir God, wat vlees geword het, wat vir hulle verduidelik hoe die weg van saligheid werk en hoe hy verlossing gaan bewerkstellig, vat hy hom aan die arm en hy bestraf hom. En hy sê, maar God dit verhoed, Heere, dit sal u nooit oorkom nie. Sê nie, wat, jy moet nou mooi kyk wat doen Peter is. En dan, dan beoordeel jy, probeer om dit te beoordeel wat hy hier doen, vanuit die menselike oogpik. Jezus vertel vir hulle, ek is op pad Jerusalem toe, daar gaan ek baie lui, ek gaan gevangen geneem word, ek gaan sterwe en ek gaan nie derde dag en ek gaan opstaan. To Peter is dit door, to gryp hy Jezus aan die arm en hy neem om een kant. Dit is al soe bieke aan Want dis moes hoe mense, as iemand wil bestraf en om, hy om kant toevat, hy kan nie dit daarvoor alle mense doen nie. En hy bestraf om en hy sê vir hom, Herre, laat dit nooit gebeur nie. Nou, hoe klink dit vir jou? Dit klink moos nou half menslik, nie waar nie? Dit is moos hoe ons mense optreem, menslik. With a human angle. Dit lyk alles baie mooi, nie waar nie? Ek bedoel, dit lyk asof hy Jezus wil beskerm. Dit is asof hy dink, maar dit kan ons nie gebeur nie, hoe kan dit gebeur? Hy wil nie eindelijk hy Jezus met eerst die woorde uitspreek nie. Maar luister nou na Jezus en sy reaksie. Maar hy het om omgedraai, dan moet hy sien, omdou Jezus en Petrus het mekaar in die gezicht gekyk terwijl Petrus hom nou bestraf. En toe draai Jezus sy rug op Petrus. En hy sê vir Petrus, gaan weg achter my satan. Mense dit is geweldige Gelaaide oomblik daar die gewees En hier die woorde wat hier staan Dat Jezus sy rug op op Petrus wat nou achter staan En hy sê, sê duivel gaan weg achter my Jy is vir my een strykelblok Omdat jy nie die dinge van God bedink nie Maar die dinge van die mense, nou moet jy onthou, net een paar minute, hoe lang tevore, weet ek nou nie, dis in daar die selle gedeeld wat ons ons nou gelees het, het Petrus een directe inspraak van God gekrys so dat die rechte antwoord kon gee oor wie Jezus is. Maar net daarna is die duivel met om bezig en hy weerstaan Godse werk, en Jezus sê vir my, jy is een strijkelblok vir my, jy bedinkt die dinge van mense, nou, kom het ek nou al hier goed veel gelees, ek het in die beginne vraag gevraag, vraag, kan een mens Godse werk in jou weerstaan, hoekom verander God Ons almal net sommer net in 'n oomblik se tyd. Vat ons almal net soos klei in sy hande, soos klei in die pottebakker se hande en maak ons weer van voor af heel en reg, dat ons onberispelik perfect sal wees soos wat hy in die begin mos maar vir Adam gemaak het. As hy dit met hom gedoen het, hoe kan hy dit nie met ons doen nie? Houd ek vir jy so'n oomblikkie hier laat kyk in die mens sy diepste weese. Hierdie persoon Petrus, sy besonderse mens. Een van Jezus sy eerste disciples, hy was altyd deel van die binnenkring van die disciples. Jezus het net drie disciples toegelaat in sy binnenkring. Petrus was een van hulle. Maar die een oomlik is hy bezig om die dinge van God te bedink en kon hy onmiddelike antwoord gee en Jezus sê vir hom salig is jy Simon bar Jona, die goed wat jy nou daar sê, kom jy van mense af nie, dit kom van God af, dit kom vir my vader in die jimmel, maar net daarna sê vir hom, jy bedink die dinge van mense, jy is vir my een strijkelblok, die selwe persoon, maar nou moet jy net onthou hierdie optrede van Petrus kan een mens rechtvaardig vanuit een menselike hoek om te sê maar hy was dit een mens hy was vanuit vlees en bloed hy het een goeie bedoeling gehad, was is die slechte bedoelings nie nie, as jy dit nou so analyseer as hy Jesus wou beskerm dat hy nie Jerusalem toegang het want Jezus het daar nou gesê, hy sê Aan Jerusalem, kom, gaan hulle om gevangen neem, en hulle gaan om martel, en hulle gaan doodmaak, en dan op die derde dag gaan hulle opstaan. Het is ook om een mens moet oppas, dat jy nie in die vlees is, wanneer jy besluit te neem nie. Ons moet in die geest wees, en dit is een poging wat ek aanwend met u en met myself, en dit is dat ons God sal toelaat om in ons te werk, dat ons om nie sal teg gaan nie, soos wat Petrus dit hier gedoen het, hy sê, Jezus sê vir hom, jy is vir my een struikelblok, nou ook, wanneer is jy vir iemand een struikelblok? Struikelblok beteken mys jy val oor iets, want die ding is aan jou pad. So een mens kan soms in Godse pad staan, want nou bedink jy die dinge van mense. Die ene oomlik bedink jy Godse dinge, en God het die direct, directe inspraak, net die volgende oomlik is hier in die handen van die duivel, en moet Jezus om omdra en sê, duivel gaan weg achter my, hoe kan hy dit sê, as die duivel dan nie op die oomlik min of meer in beheer van Petrus was nie. Geweldig nie, geweldig implikasie, ek gaan dan hoef jy ander gedeelte lees, doe uit Johannes hoofstuk 13, maar omdat ek nou die weibel moet vat en daai en blaai, uh, gaan ek nou dat jy net daarom bykie luister, na muziek terwijl ek dit doen. Ons luister hier na die Walliese koor wat vir ons singt. Luister na Dr. Tini Eilers, ek sa uit die vanaf Airenie in Pretoria in Suid-Afrika en jy luister na die program Oordenking en ons is hier bezig om met die vraag, piekie te worstel Het is toe, hoekom is dit so dat het lyk asof een mens Godse wil kan weerstaan Dit wat God vir ons wil doen, dat ons daar teen oor kan gaan staan, soos wat Petrus dit gedoen het en Jezus vir hom gesê het, maar Jezus, trekkelblok vir my, bedink die dinge van mense. Kom, kom ons kyk hier, een ander gedeelte in Johannes, soosdik 13. Ek lees vanaf vers 1. En voor die feest van die Pascha, het Jezus om wat hy vis, dat sy eer gekom het, dat uit hier die wereld sy oorgaan na die vader, en onder hy sy eie mense in die wereld liefgehaad het, hulle liefgehaad het toe die einde toe, en gedurende die die maaltijd, dit is nou die pasgaan, die laaste pasgaan, die duivel het het al in die hart van Judas Iskariot, die steen van Simon, ingegewe om hom te verraai, het Jezus, omdat hy wist, dat die Vader alles in sy handen gegeet, en dat hy van God uitgegaan het, en na God heen gaan, van die maaltijd opgestaan, dis na nou die pasga, hier die laatste pasga, die eerste nachtmaal, van die maaltijd opgestaan, en sy boekklere uitgetrek, en het doek geneem, en het om hom vastgemaak, Daarna het hy water in die bak gegooi en die voete van die disciples begin was en afdroog met die doek wat hy omgehaad het. Kijk nou wat hier gebeur. God wat vlees geword het, mens geword het, in die vorm van Jezus Christus van Nazareth, Bezig om saam met sy disciples te eet En terwijl hy dit doen, onderbreek hy die eten Gooi water in een bak, trek sy boekkleed uit Vat een doek en hy begin sy disciples voete te was en hy droog dit af. Hy kom toe by Simon Petrus, hier is Petrus nou weer in die prentje, hier weer in die kol, hy het hom nou al twee keer geseen, in hier die skrif gedeeltes wat ek nou voorhoud. Hy kom toe by Simon Petrus, en die sê vir hom, Heren, gaan u my voete was, Jezus antwoord en sê vir hom, wat ek doen, begryp jy nie nou nie, maar jy sal dit hierna verstaan. Sê wat doen Jezus? Hy sê die huivering by Petrus, dat hy wat Jezus die Messias is, hy het ons tevore gesê, hy is die Seen van God, hy is die Messias, En nou sien hy Jezus hier amper soos een slaaf bezig om sy disciples voete te was. Hy sien die huivering wat daar by Petrus is. Hy sê vir Petrus, Petrus jy sal dit dalk nie nou op die oomblik verstaan en maar later sal jy verstaan wat ek nou doen. Petrus sê vir hom, sal my voete in der ewigheid nie was nie. Sien jy die koppigheid wat daar by Petrus was? Maar as jy dit menselik ondersoek, weer uit, van, uit een menselike oogpunt, dan kan jy verstaan wat Petrus besig is om te doen. Dat hy wat weet wie Jezus is, dat hy die Soon van God is, hy gaan nie toelaat dat Jezus oos een slaaf, sy voete, sy veil voete kom was nie soos oma dadelijk sê vir hom is al my voete in der eeuwigheid nie was nie hy luister dis eindelijk nie wat Jezus vir hom sê nie Jezus vir hom gesê, jy kan het, jy sal het nie nou verstaan nie, maar jy sal het later sal jy verstaan wat ek bezig gezond het doen. Maar nou luister hy nie na Jezus nie, luister na sy eie denke. Mensen, dit is die grootste probleem. Hierdie verse moet jy eindelijk vir jyself onderstreep. Of dit hy laat of iets van die aard doen. Van Jezus wat hier sê, Wat ek doen, begryp jy nie nou nie, maar jy sal dit hierna, jy sal dit nog verstaan. Dis Jezus wat hier, wat hier praat. Petrus sê vir hom, jy sal my voete in die eeuwigheid nie was nie. Wat hier aan die gang is, is dat hy nie vir Jezus hoor nie. Hy hoor net sy eie, eie brein, wat met hom praat. Mense, en dis ook om, ek probeer in meditatie, jy sal dit achterkom en as jy dit nie al achtergekom het nie, gesê het ons moet die lichaam en die sielsdimensie in die pad uitkry so dat ons met ons gees luister want da's Een groot moendlikheid van teestand wat uit jou brein dimensie kan kom, uit die siels dimensie. En ek wil nie nou na ander vers toe gaan om dit nou vir jou te gaan wees in Hedas vers 19 wat ek uit my kop uit ken, ek ken hem somaar uit my kop uit in die Griekse tekst ook omdat dit so'n belangrike tekst is, om vir jou te wees hoe een mense jou siel moeilikheid kan veroorzaak, groot moeilikheid. Maar jou gees het nie een weerstand nie. Jou gees is honger en dors na die woord van God, want jou gees is uit God geboore, jou vlees is uit jou maan en jou pa geboore, Die natuurlijke mens is uit jou ma en jou pa, die jou natuurlijke ma en pa, het geboorte geskink aan jou en jou natuurlijke mens. Dis ook om Jezus gesê het, die mens moet weer een keer gebore word, anders kan jy die koninkryk nie sien nie, jy kan ek nie in nie, want dit is een geestelike dimensie, dit is totale ander dimensie. Die natuurlijke mens neem die dinge van die geest nie an nie, want dit maak nie sin nie. Ek hoop jy luister mooi na my So dat hierdie vraag wat ek in die begin gevraag het is Hoekom herskip God ons nie amal nie Kyk net wat gebeur hier met Petrus Hy weerstaan hierdie wonderlijke aksie wat Jezus bezig is met om te doen Want Jezus verduidelik het nou vir hom Naar het hy gesê, is al my voete in die eeuwigheid nie was nie, toe sê Jezus vir hom, hy sê, as ek jou nie was nie, het jy geen deel aan my nie, Petrus? Toe het Jezus sy aandag, wat dit vir hom sê, Petrus, Petrus, as ek nie jou voete nou gaan was nie, het jy geen deel aan my nie, To dit snap, toe sê Petrus vir hom, Heere, nie net my voete nie, maar ook die hande en my hoof was my somme helemaal, Heere. Sê, as jy, as jy begin verstaan, as jy begin communikeer, as daar die communicatie oop is, dan is daar honger, en dan is daar dorst, sê nie, dit was nou net die afzijdigheid, hy wou nie, Jesus met sy voete was nie, maar ek wil hy begrip, die sê, hier was som my hande ook, som my kop, alles, maar dit is waar ek jy moet wees, dit is waar ons, waarin ons moet beweeg, dat daar nie weerstand in ons is nie, dit is ons grootste moeilikheid, dit is ons grootste probleem, In die vlees staan ons God vierkantig thee. En dan lyk dit vanuit een menselike oogpunt recht. So kom die skrif, ons sê daar is dinge wat recht lyk, spaie wat recht lyk, maar die uiteinde daarvan is die weef van die dood. Vanuit een menselike oogpunt is daar baie goed wat mense kan rechtverdig Ek het nou saam met jou probeer dier die denke hier van Petrus te gaan oor hoe kom hy nou dit gedoen het Hoe kom het hy daar terwijl hy by Jezus gestaan het Voor hom gesê Heere, dit sal nooit gebeur nie toe Jezus verduidelik dat hy met Jerusalem toe gaan En Jezus vir hom sê, jy bedink dinge van mense, nou jy is my strykelblok, Petrus. Dier sy dinge gegaan oor hoekom hy dit gedoen het, om die godsdienstig, menselik godsdienstig, het dit eindelijk gelijk na een verskrikkelike mooi daad het hy bezig is om te doen. maar van in die geestemensie lyk dinge heel anders, totaal en al anders. Dan het ons nie weerstand nie, dan staan ons God ook nie tegen nie. Dan sal hy in ons werk, want hy wil in ons werk. Paulus verduidelik dit in Filippense God wil in ons werk, en die bewerk wat hy begin in ons, wil hy ook beëindig, hy wil het afhandel. Omdou baie keer, dan praat ons van buitel en hammerwerk, en dat God aan ons moet buitel, ja, dit is alles recht, dit is so uit my, doen dit met sy woord. Het is nie dat hy een buitel en een hammer het nie, maar die bybelwoord god Godse woord word soms genoem, so hammer en so sy buitel. Want die goed wat nie daar hoort nie moet uit, maar ons moet dit nog verstaan. Ons sal nog daarby uitkom en ons in die DNA aanbeweeg, maar ons moet verstaan. God kan nie aan ons werk as ons om die toelaat nie. Kijk wat moes hy hier vir Petrus sê. Sê van Petrus, as ek nie nou jou voete was nie, dan het hy geen deel aan my nie. hy moes omskoek as het waar, dat hy net in sy denke tot stilstand kom, en wees, amal van ons het van tyd tot tyd, het ons sylke oomblikke nodig, dat die Heere ons tot stilstand roep, dat ons nie achter ons eie denke anstap nie, want amal wat dier die gees van God gelei word, is kinders van God. Ons moet God teestaan nie. Dit is waai makklik om dit te doen. Dit is makklik om om die Heere teestaan. Tien om in te beweeg. Dit wat God bezig is, dit wat Jezus bezig is, om dit te doen, om dit te weerstaan en met een godsdienstigheid dienstigheid dinge te weerstaan. Dit lyk so al asof dit mooi kan wees. Kom ek lees vir jou ander gedeelte uit Matthäus hoofdstuk 26 Terwijl hy nog spreek, daar kom Judas, een van die twaalf, saam met hun groot menigte met swaarde en stokke gestuur door die overpriesters en die ouderlinge van die volk. Dit is terwijl Jesus en sy disciples, die rest van sy disciples, daar in Gethseman nie bezig was. En sy verhaaier het vir hulle een teken gegeet, dis nou Judas. En gesê, die een wat ek sal soen, dis hy, gryp om. En dadelijk gaan hy na Jezus en sê, gegroet Rabbi, en het om gesoen. Maar Jezus sê vir hom, vriend, waarvoor is jy hier? jy kom hulle nader en jy slaan die hande aan Jezus en hulle gryp om. Nou kyk nou wat doen Petrus weer. Petrus nou weer hier in die kollig. Die een wat saam met Jezus was het met met eens sy hand uitgesteek en sy swaard getrek en hy die diensneg van die hoogpriester geslaan en sy oor afgekap. Sien wat doen hy, hy is bezig om Jezus te beskerm vanuit een menselike oogpunt. Is dit moest nou een prachtige, wonderlijke daad wat hy eindelijk hier bezig is om te doen. Toe sê Jezus vir hom, set jou in sy plek terug, want amal wat, met die, wat die swaard neem sal dier die swaard vergaan. hy sê vir hom of dink jy dat ek nie nou my vader kan bid en hy vir my meer as twaalf vlugioene van engele beskikbaar sal stel nie? Al die die dinge moes gebeur. Dit het Jezus toch al lang al vir Petrus gesê, nog lang voordel in Jerusalem aangekome. Maar kyk net hoe, dat die duivel die heel tyd, mense wat die naaste aan jou is, sy binnenkring, kan gebruik tegenom. So is terug te gaan, na die vraag, kom verander die die jylle lot van ons nie somme net nie? Die soot sitte en dankte aan God die skipper wat uit die niks die jylle heel al in ansijn geroep het. Die mens wat hy geformeer het uit die stof van die aarde perfecte mens gemaakt het. Dan sê ek het sê, kom wat ons mens maak na ons beeld, na ons gelijkenis. En hy vertel het hoe hy werk soos een pottebakker en dinge weer, jy maak goed wat skeef geloop het, kom maak die Heere ons nie amal somme so oombliklik weer niet, so daar niks in ons verkeerd is nie, dat God sy wil perfect elke minuut, elke sekund, elke breekdeel van een sekund in ons levens kan geskiet nie. Dis een groei proces is een proces van om al hoe meer oor te gee aan God Al hoe meer beheer oor te gee aan hom En dit doen God deur sy woord is herskippend en restaurerend Dat die beeld wat daar in ons was Weer na vore sal kom want voor die grondlegging van die wereld is ons gepredestineer, wie apredestined, om gelijkvormig te word aan die beeld van sy zoon. En God doen dit dier sy woord, dier dat ons luister na sy woord, dat ons daar oor mediteer, dat die woord ingang sal vind en al hoe meer ingang en al hoe meer ingang en al hoe meer ingang. Ek het elke dag van my leven weeks daar met studenten te maak. En ek sien in sommige studenten soms wanneer jy bezig is om te die woord te verduidelik, hoe daar weerstand en een soort anvechting kom. En al wat jy kan doen is omtrent om net jammer te voel vir so iemand. Want dan sien jy precies hierdie preenkie van Petrus. Hoe hy dink hy doen goed, hy dink hy doen goed. Maar eindelijk weerstaan hy die Heere. Omdat ou mens kan met godsdienstigheid. Want godsdienst is een wereld waar jy verskyn sal. Godsdienst kan jy nie red nie mense, kan jy nie red nie. Het is net God wat jy kan red. En dis die herskepping wat hy in ons doen. En dis hoekom hy vir Nikodemus gesê het Nikodemus as 'n mens nie weergebore word nie kan jy die koninkryk nie sien nie, jy kan ook nie daarin dadelik as jy kan nie gered word nie. En hy het vir hom gesê moenie verwonder oor al die dinge wat ek vir jou sê nie, die wind waai waar hy wil. Dis God se werk. Dis God wat in ons werk. Daarom het ons hier die lang geskiedenis van dinge wat plaas vind in die Bijbel, so dat ons die prentje daarvan kan sien. En ek hoop jy gaan hier die paar gedeeltes oor Petrus raak sien, dat ons om nie sal weerstaan, wanneer hy in ons wil werk nie. Ek groen jou hiervan uit Eirene in Pretoria in Zuid-Afrika en morgenochtend om 10 uur Erediens en dan 7 uur weer Stem van Hoop en die Heerese sieninge is met jou mag jy een baie wonderlijke aangename aand in die Heerese teenwoordigheid ervaar, Mag, wanneer jy gaan slaap, soete, wonderlijke nachtrus, sal ervaar, shalom.